Allahuhu akbar Allahuhu akbar Allahuhu akbar islamska internet stranica MinBed Reci, <tripti> ovo je sultno Ja pozivam kallahu imajući jasni dolce za ja i svaki onaj kojim je slijedi ليك رسول الله <تصفيق> اللهم يا نجني من طغنات مصر رحم من المشركين اسلامسكا انترنت ترنيكا منبه وذا صير كنبا او منكم امه يدعون الى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 يا الله الله اكبر الله, الله و رحمت بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلا هادي له أشحد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشحد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ويقول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامُ كَلَامُ الله وخير الهداه هدا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نكاي سلاوي حوالہ الله جل شأنه ونليكا كليكا نيجو ويليチナ i koliko samo njemu subhanahu wa Svjedočimo da nema drugog istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha djelašanuhu. Neka je salavat i na Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi vasallama, na njegovu časnu porodicu, časne ashaabe i sve one koji slijede jedinu, ispravnu i jedinu priznatu vjeru kod uzvišenog Allaha Islam do sudnjeg dana. Objavio je Allah djelašanuhu u svojoj plementoj knjizi Kur'an i Kerimu o vjernici Bojite se Allaha onako kako ga se treba bojati i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. I objavio je uzvišeni, o vjernici, bojte se Allaha i budite sa onima koji su iskreni. U istinu je najbolji govor Allahu uđelašanohu govor, a najbolja uputa uputa Muhammeda Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, a najgore stvari su novine u vjeri. Jer svaka novina u vjeri je a svaka novotarija vodi u zabludu, a svaka zabluda vodi u vatru. Danas Allah žele šano sačuvava nje. Draga moja braćo, plemenite i cijene sestre, moje večerašnje obraćanje vama bit će inša Allahu ta'ala usmjereno ka jednom temelju naše lijepe vjere, ka jednom osnovu naše akide, naprotiv naša vjera. Vjera muslimana neće biti nikada ispravna ukoliko ne budemo govorili o ovom temelju, razmišljali o njemu i svakako, svakako primjenjivali ga u praksi u našim djelima zato molim uzvišenog Allaha njegovim najuzvišenijim imenom kojim kada se zamoli on subhanahu wa taala odaziva se dovi molim ga subhanahu wa taala da nas učini od onih alladene istemiun alqawla fayattabiun ahsane od onih koji slušaju govor i slijede ono što je najbolje tema mog večerašnjeg obraćanja vama je Naša naшаваza sa poslanikom alayhi salatu vesselam odnosno naziv večerašnje teme bio bi poslanik sallallahu alayhi vesselam moj najbolji prijatelj i uzor kojeg slijedim u svom životu poslanik sallallahu alayhi vesselam moj najbolji prijatelj i uzor kojeg slijedim u svom životu kaže uzvišeni Allah u svojoj plemenitoj knjizi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 Kaže Allah Želešanu kao što stoju u prijevodu značenja, reci, ako su vam očevi vaši i sinovi vaši i braća vaša i žene vaše i rod vaš i imanja vaša koja ste stekli i trgovačka roba za koju strahujete da neće prođe imati i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate mili. Da li je, dragi moj brate, ostalo nešto Dunjalu kada ga uzvišeni Allah nije spomenuo u ovom ajetu, roditelji, žene, djeca, braća, sestre, rodbina i metak, trgovina, udobni stanovi, sve što vrijedi na Dunjalu koje uzvišeni Allah je spomenuo u ovome ajetu. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربسوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أكو أنبو دعي od Allaha i njegova poslanika i od borbe na njegovom putu onda pričekajete dok Allah svoju odluku ne donese a Allah griješnicima neće ukazati na pravi put salasun salasun men kun fihi vjedbehn halavatal iman koga budu ukrasila tri svojstva Osjetiće će slast imana Mnogi ljudi pitaju Kako da osjetim slast vjere Kako da osjetim slast u ibadetu u pokornosti Kako da osjetim slast imana Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam Koga budu ukrasila tri svojstva osjetiće osjetiće Osjetit će slast imana Prvo svojstvo En je kun Allah En je kun Allahu Rasuluhu ahabbe ilaihi Mimma sivahuma Da mu Allah da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega dolazi ashab jedan od ensarija kod poslanika sallallahu alaihi veselama i kaže mu Allaho poslanit draži si mi od mene samog draži si mi od moje porodice kada god budem kod kuće i kada si sjetim tebe ne mogu da se smirim sve dok ne dođem i ne vidim te Kojali je to ljubav, la ilaha ila Allah, koja je to veza s poslanikom, sallallahu aleyhi ve selleme, imamo li je mi, jeli naša ljubav prema poslaniku, sallallahu aleyhi ve selleme, takva, jesmo li mi od onih koji je o poslanik, sallallahu aleyhi ve selleme, kada je rekao da će doti sljedbenici iz njegovog ummeta koji bi dali sve što imaju, samo da ga vide, dali bi sve na dunjaluku, samo da vide poslanika, sallallahu aleyhi ve selleme, Jesmo li mi ti sljedbenici poslanikovog umeta, kaže ovaj Asha ben Sarja, ne mogu da se smijenim sve dok ne dođem i ne vidim te, ali kada se sjetim smrti, ali kada se sjetim smrti koja će rastaviti tebe i mene, ne mogu da se strpim, ne mogu, ne mogu, a da ne zaplačem la ilaha illallah la ilaha illallah koja ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam gdje smo mi, plaćemo li mi zbog smrti poslanika alaihi salatu wasalam, plaćemo zbog smrti oca, majke, zbog smrti muža, žene, djeteta ali ne plaćemo zbog odlaska poslanika sallallahu alaihi wasallam a rekao je poslanik neka se moj umec, moj narod kada doživi musibet teškoću tješi mojim musibetima, to jest. Mojim nestankom, odlaskom s svijeta Dragi moj brate Plementaj, cijene, sest, sestro Tješimo li se u belajima Musibetima koje nas pogađaju Tješimo li se Belajima, musibetima Koji su pogađali poslanika Sallallahu alaihi veselame Dragi brate, je li nam poslanik Alaihi salatu wasalam Uistinu traži od našeg supruga Naše supruge Naše majke, naše babe Naše djece Dragi brate, plementajci jedna sestro, jesmo li u istinu osjetili slast imana? Jesmo li u istinu osjetili slast imana? Ne zavaravajmo se, budimo iskreni prema sebi, dobro poznajemo svoju dušu. Ako nismo, ako nismo, ovdje je put, ovdje je način kako da dođemo do slast imana. Šta je odgovorio poslanik, sallallahu alaihi wasallam, om ashabu, om ansarii, pročuje poslanik sallallahu alejhi ve sellem ariji uzvišenog Allaha wa men yuti illa wa men yuti illa Allahu war resul fa ulai ka ma oni koji su poslušni Allahu Oni koji su poslušni Allahu i poslaniku, bit će u društvu vjerovjesnika. La ilaha illallah. Oni koji su poslušni Allahu i poslaniku, bit će u društvu vjerovjesnika. Ovi koji me slušate. Oti dragi moji brate, Plementaj, cijenna sestro, Zar ne želimo susret s poslanikom, sallallahu alaihi vaselame, Zar ne želimo da sjedimo u njegovoj blizini, Zar ne želimo da se selamimo i rukujemo s njim, Zar ne želimo da sjedimo uz njega I slušamo ga Uslov Uslov svega toga je slijedjenje njegove upute uslove je iskrenost u Allaha I slijedjenje upute Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wasallam Kaže poslanik wasalam, Svi ćete vi ući u džennac Osim onoga ko to odbije Allahu poslanit A ko će to odbiti upitali su Pa im je rekao Onaj ko mi bude pokoran Ući će u džennac A onaj, ko mi bude nepokoran, već je onaprijed to odbio. Dolazi čovjek poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i pita ga, meta sa, meta sa, kada će biti sudnji dan? A šta si ti pripremio za sudnji dan? Pita ga poslanik alaihi wa sallam. Kaže ovaj čovjek, nisam pripremio mnogo namaza, niti mnogo posta, moja dijela su mala, ali volim Allaha i njegovog poslanika šta je odgovorio poslanik sallallahu alejhi ve kaže ekaze inal mar'ama man ahabb inal mar'ama man ahabb čovjek je sunim koga voli čovjek je sunim koga voli i ti ćeš ti ćeš biti sunim koga voliš čovjek će biti proživljen na suđem danu sunim koga voli nahibbuhu Ej vallahinu hibbu, zašto da ne volimo poslanika sallallahu aleyhi ve selleme, kad ga je Allah želešanuh poslao da izvede ljude iz robovanja ljudima u robovanje, jedinom gospodaru Allahu želešanuhu. Trpio je poslanik sallallahu alihi wasaleme, podnosio, doživljavao teškoće, umarao se u davetu, izvođenju ljudi iz robovanja nečemu drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Nije se odmarao, niti je pauzirao, nije živio za sebe i svoju porodicu, ustao je i ostao ustraja na širenju Allaha veća ležanohu vjere, noseći na sebi sav teret zablude u kojoj je živio njegov narod, noseći veličanstveni emanet upućen ljudima na zemlji, svim ljudima, cijelom, cijelom čovječanstvu, prenosi Bukharija, rahmetullahi ta'ala aleyh, od Abdullah ibn Mas'uda, radijallahu ta'ala an, da je poslani, sallallahu alaihi wa sallam, je klanjao jedne prilike kod Kiabe, a Ebu Leheb i njegovi prijatelji susjedili pa jedan od njih upita, koji će od nas otići i donijeti od mesara crijeva pa da ih mu Muhammedu na leđa kada padne na ja javi se najhrabriji od njih Ukve ibn Jabimujic donese crijeva i sače kada poslanik sallallahu alaihi vasaleme padne na srždu a zatim mu i stavi na leđa među plečke a ja to gleda kaže ibn Mas'ud i ništa ne mogu učinit zatim reče Oni su se počeli smijati toliko glasno da su se tresli od smijeha. Poslanik sallallahu alihi wasallam je ostao na seždi, glavu nije dizao sve dok nije došla njegova kćerka Fatima. Ona skide trt s njegovih leđa i on podiže glavu pa reče, Moj Allahu, tebi prepuštam kurejšije. To je ponovio tri puta, zatim je dovio uzvišenom Allahu protiv svejednog koji su sjedili u skabu i smijali mu se. Kaže ibn Mas'ud radijallahu talan, tako mi stvoritelja Allaha želešanuhu sve nabrojane sam video mrtve u zajedničkoj grobnici mušlika poslije bitke na bedru. La ilaha illallah. Jednog dana napali su ga mušlice i tukli toliko da su ga htjeli ubiti. Dotrčao je Ebu Bekr radi Allahu Teala'an govoreći Etaktuluna rađula, etaktuluna rađulen en yakula rabbi Allah Zar ćete ubiti čovjeka samo zbog toga što kaže moj gospodar Allah Mošlici su se preusmirli na Ebu Bekra Tugli su ga toliko dugo da je izgubio svijest Razbili su mu glavu, krv je tekla niz lice Ebu Bekra Pomisli su ashabi, gotovo je se Ebu Bekrom Odnili su ga kući i ostavili kod majke. Majka Ebu Bekra, radi Allahu ta'alan, bila je mušrikinja. Probudio se Ebu Bekr, obradovala se majka i rekla, Sinko moj, uzmi vode, uzmi hrane. Šta kaže Ebu Bekr? Šta kaže Ebu Bekr? Lava Allah, lava Allahi hatta teatijani. Haber min rasul sallallahu alaihi wa salame Netako mi Allaha sve mi ne dođe vijest o poslaniku alaihi salatu wa salam Došao je haber Došla je vijest da je poslanik sallallahu alaihi wa salame dobro Ali Ebu Bekr nije vjerovao Tražio je da ga odnesu do poslanika sallallahu alaihi wa salame Zatekao je poslanika kako leži A oko njega su bili ashabi koji su prikrivali svoju vjeru пришоўе Абу Бакр радзілаху таалана пасланнику і кросплачаў пытаў: "Окей, фа анта я расулуллах. Кайфа анта я расулуллах? Како сі мі Аллахо, посланіџе?" Прытыгаў се посланік алейхи салату ва саламу і ракаў: "Лейса бі ба'с я Аба Бакр. Кайфа Kaže je Bubekr Allahu poslaniče ovo je moja majka mušikinja pa moli uzvišenog Allaha da je uputi Podigao je poslaniče sallallahu alaihi ve selleme ruke i zamolio Allaha šanuhu, došla je uputa Izgovorila je majka Bubekra šehadet Ašhadu en la ilaha illa Allah Wa en an Muhammed ar Rasulullah Plakali su Plakali su svi okupljeni oko posanika sallallahu alaihi wa sallam je buba kraj muslici sovali su posanika sallallahu alaihi wa sallam potvarali, tlačili, proganjali وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوَّا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَسِيرًا Kaže Allah Đelešanuhu, kao što stoju u prijevodu značenja, isto tako smo mi dali da svakom vjerovjesniku, nevaljalci, muđrimi, neprijatelji budu, a tebi je gospodar tvoj dovoljan kao vodič i pomagač. E su ga dok je činio davet, dok je pozivao Allahu Đelešanuhu na safi, kada je iskupio Kurešije i sauštio im istinu. Rekao mu je njegov Amidja Ebu Leheb, zar si nas zbog ovoga okupio, propao ti ostatak dana. Kada bi, narod, kada bi narodi koji su živjeli van Meke dolazili da obave hadž posjete Kabu, obilazio bi ih ve selleme noću i govorio bi im, rećite la ilaha illa Allah, uspjećete, zatim bi za njega dolazio Ebu Leheb i govorio im. Neslušajte ga. Ja ga dobro poznajem. Tom je Amidžić. On je luđak. On je lažljivac. On je saher. O kada lik ja'alna liku nabina'du. Otišao je u Taif da pozove njegovo stanovništvo u islam. Provelio je 10 dana u Taifu. Nikog od uglednih ljudi nije pozvao u islam, a da nije lično otišao kod njega i s njim razgovarao. On je rekao napusti našu zemlju i idi. I na njega navratiše svoju ološ. Kada je Rasul sallallahu alejhi ve sellem napuštao tajf, ološ i robovi su ga slijedili, psovali ga i na njega vikali. Tako su se oko njega okupili, podijelili se na dvije strane, gađali su ga kamenicama i vrijeđali pogrdnim riječima. Zeid ibn Haris ga je štitio svojim tijelom izranjavani Sklonili se u jednu bašću i sjeli pod vinograd u zid. Kada se povratio i malo odmorio od onog što mu se desilo, došao mu je melek Džibril. Došao mu je melek Džibril s melekom brda i traži od poslanika sallallahu alaihi veselame samo da kaže da sastave brda i da unište griješni narod dajfa. Šta je rekao poslanik sallallahu alaihi veselame? Kako je to dovu proučio, rekao je Gospodaro moj, molim te da me fizički ojačaš i da me izvedeš iz bezizlaznih situacije u kojoj se nalazim. Molim te da me sačuvaš ljudskog poniženja, o najmilostiviji, ti si staratelj neakih ti si moj staratelj. Molim te ne ostavljaj me na milost i nemilost u djinjcima koji me neprijateljski dočekaše. Gospodaro moj, ne prepuštaj me njima, stvoritelju moj. Ako ti nisi srdit na mene, stvoritelju moj, ako ti nisi srdit na mene, onda za sve ove patnje ne marim. Tvoja briga o meni je prevelika, stoga utječem se svjetlu tvoga lica, kojim se je rastjerao tamo. I uz pomoć kojeg upravljaš ovim budućim svijetom, molim te, skini svoju sržbu s mene, obdari me svojom milošću, dok ne postignem tvoje zadovoljstvo. ولا ولا kuvvete, Niko nema snage i moći osim tebe. Ugledali su ga u takvom teškom stanju svog izranjavanog dva mušrika, pa se probudio u njima osjećaj milosti. Poslali su malog dječaka, roba, krišćanina, Addasa, s grožjem poslaniku sallallahu aleyhi ve salame. Kada mali Addas dođe do poslanika, aleyhi salatu selam dade mu grožje, a poslanik pruži ruku i reče, bismillah. A zatim poeta. Kaže Adas. Ad ovako ne govori narod ovo kraja. Ovako ne govori narod ovo kraja. Pa ga upita poslanika alaih salatu wasalam. A odakle si ti i koje si vjere. Kaže Adas. Ad ja sam kršćanin iz najneve. Ja sam kršćanin iz najneve. Kaže poslanika alaih salatu wasalam. Subhanallah. Iz mjesta dobrog čovjeka Yunus ibn Mete. A... Odakle ti znaš ko je Yunus ibn Meta? Ko te obavijestio o njemu? Pita Adas. Odgovori poslanik sallallahu alaihi ve selleme, To je moj brat, on je poslanik, a ja sam poslanik. Pada Adas po poslaniku sallallahu alaihi ve selleme i poče ga ljubiti u glavu, ruke i noge. Došao je poslanik sallallahu alaihi ve selleme na ovaj dunjaluk kao jetim. Nije vidio svoga oca, umrla mu je majka dok je bio još mali. Odrastao je kod djeda Abdul Mutaliba, umro je djed, zatim brigu o njemu, je preuzeo Amidža Ebu Talib. Kada je počeo da poziva u Islam, on Amidža Ebu Talib ga je pomogao, ali nije primio Islam. Ostao je na vjeri svojih očeva, umro je i nije primio Islam. Izgorjelo je srce poslaninka sallallahu alaihi wa sallame za Amidžom. Molio je Allaha djelašanuhu da oprosti njegov Amidži. A uzvišeni Allah objavi vjerovjesniku koji vjernicima nije dopušteno da mole oprosta za mnogobožce, makar im bili i rod najbliži. Oženio se Hatidžom, s njom je proživio četvrtinu stoljeća. Pružila je Hatidža poslaniku sallallahu alaihi ve selleme nježnost i razumijevanje. U satima razočarenja i tuge S njim je na svojim plećima Nosila odgovornost širenja Allahove vjere Bodrila ga je u momentima primanja objave Štitila ga je od pakosnika i nasilnika Na tom cijelom putu Nije žalila ni sebe ni svoj imetak Volio je poslanik Sallahu alaihi sallam Najviše na Dunjaluku Onoliko koliko čovjek može da voli Svoju ženu Ali je morala Hatidža da napusti Dunjaluk Morala je da ode svome, gospodaru Allahu Đallašanuhu spojili su se tuga i bol bol i tuga izgorilo je srce poslanika sallallahu alaihi wa sallam pogledajte šta je sve doživljavao kako je saburio zašto da ga ne volimo kada je iskušavani kada je saburio radi koga da nije saburio da nije podnosio iskušenja da se nije borio šta bi danas mi obožavali kako bi to vjeru danas slijedili kakav bi bio naš završetak zašto da ga ne volimo kada je htio da čini hijđru došao je Ebu bekr radi Allahu ta'ala u neobičajno vrijeme pa ga upita Ebu Bekr o Allahov poslaniče šta ti dovelo ovo vrijeme kaže poslanik Ebu Bekre došla mi je dozvola za hijđru došla mi je dozvola za odlazak u Medinu suhbetu ja Rasul Allah u tvome društvu ja Allahov poslaniče pita Ebu Bekr kaže poslanik sallallahu aleyhi sallam da Ebu Bekre Zaplakao je Ebu Bekr, a kaže Aisha koja prenosi ovaj događaj, tako mi Allah nisam vjerovala da neko i sreće plače, dok nisam doživjela ovaj slučaj. Napustili su Meku, u putu do Medine sklonili su u pećinu Saur. Prije nego što su ušli, Ebu Bekr je pregledao pećinu, a zatim dozvolio poslaniku sallallahu alihi vaselame da uđe Prebio je svojim šalom poslanikova izranjavane noge, zatim ležem u poslanik, ali ih salatu salam u krilo i zaspa. Dok je spavao poslanik, ubude Ebu Bekra škorpion u nogu. Nije se pomaknuo Ebu Bekra, radijallahu djalan, izbojazni da se ne probudi poslanik, ali mu od bola potekoše suze i kanše na poslanikom barek lice. Probudi se poslanik, ali ih salatu selam i sazna sazna šta se desilo, na putu do Medine Abu Vekr radi Allahu bi išao čas ispred poslanika sallallahu alaihi salame, čas iza njega, kada ga je upitao poslanik za razlog toga šta je rekao Abu Vekr, kaže Allahu poslaniće kada idem ispred tebe pomislim kako bi ti neprijatelj mogao prići sleđa pa se vratim iza tebe, idući tako iza tebe pomislim kako bi te neprijatelj mogao doći kad isprijeda pa prođem, prođem ispred tebe Muslimani Medine saznali su za hiđru poslanika sallallahu alaihi veselame. Svaki dan bi izlazili zvon Medine i iščekivali njegov dolazak. Stajali bi sve dok ih popodnjeno sunce ne bi otjeralo. Posljednjeg dana potreja njihovo iščekivanje. Ne dođe poslanik alaihi salatu selam a oni se vratiše opet kućama. Samo što su stigli kućama čuše glas jednog jevreja koji se bio ispeo na palmu nekim svojim poslom uglada o poslanika sallallahu alaihi ve selleme i Abu Bakr radiyallahu ta'ala'n Pa nije mogao da se suzdrži, povikao je: "Ja ma'shar al-ansar, ja ma'shar al-arab, hada jaddukum alladhi tantazirun, hada nabiyukum alladhi tantazirun. O ansariya, o Arabi, ovo je vaš poslanik, ovo je vaš vjestnik koga iščekujete." Skočili su ashabi, izletjeli su pred gradom Medine, začinili su tekbiri, svi su uglas govorili: "Allahu ekber, Allahu ekber." Jao Nabi Allah, jao Nabi Allah. Allahu inaywachi, Allahu inaywachi, došao je Allaho poslanik. Svostano ništa, izašao iz kuća, svi su tekbirali, pozdravljali su poslanika sallallahu alejhi ve selleme, mlado, staro, čak čak su jevreji slavili istinitost najave novog poslanika. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال لفي ضلال مبين ونعنوا كما بصلاوا بصليكا يدنوا قزم جنيه دائم آية te njegove kazuje i da ih očisti i da ih knjizi i mudrosti nauči jer su prije u očitoj zabludi kaže Anas radijallahu sa'alan nakon što je ušao poslanik sallallahu alaihi wasallam u Medinu u Medini Sve postalo osvjetljeno Izgradio je mesdžid, udario temelje novom društvu, učvrstio je vjeru. Ljubav prema njemu ušla je u srca vjernika, plenio ih je svojim hlakom. Sjedio je sa starima, sa lamio malu dječicu, pojedinačno dolazila bi Robinja, uzimala ga za ruku i vodila gdje je htjela, a on, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bi ispunjavao njenu potrebu. Jednog petka, dok je držao hutbu, Ušao je u mesjid, arabi Čovjek iz pustinja i rekao, O Muhammede, poduči me vjeri. O Muhammed, ali mi din. Prekinuo je poslanik, sallallahu aleyhi ve sellama, hudbu i sišao. Podučio ga je vjeri. A zatim se ponovo popeo na minber i nastavio hudbu. Druge prilike držeći hudbu, ugledao je Hasana i Huseina svoja dva mala unučića kako ulaze u mesjid pa je prekinuo hudbu sišao sa minbera uzeo ih u naručje ponovo se popio na minber i nastavio hudbu govoreći nisam mogao da ih gledam da ih gledam daleko od sebe ashabi ridwanullahi taala aleihim ecma'in voljeli su ga više od sebe u dzhihadu u dzhihadu najbolje se videla njihova ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme vidimo vidimo Talhu ibn Ubaydullah Kako brani poslanika sallallahu alaihi wasallam od mušika na Uhudu? Kaže Đabir radijallahu ta'alan, Talha se je borio za desetoricu sve dok ne pogodiše u ruku i odsijekuše mu prste. Reče Talha odlično, a poslanik mu uzvrati da si rekao u ime Allaha, da si rekao u ime Allaha, meleki bi te podigli u vis da sav svijet vidi. Bilježi hakim da je Talha na Uhudu ranio 39 ili 35 mušika s ranjenom rukom bez prstiju anas ibn nadr wa ma nadr kada se prosirila fitna na uhudu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ubijen da je preselio ashabi su ostavili oružje prekinuli su bitku pa je naišao pokraj nje anas ibn nadr i rekao šta to činite kažu presaljivoj poslanik gotovo je nemamo se zbog čega više boriti kaže anas ibn nadr ustanite i ginite za ono za što je poginuo poslanik alejhi sallatu ve selam ustanite i borite se za ono za što se borio poslanik sallallahu alejhi ve selleme zatim me otišao od njih i prošavši pored sade ibn muaza kaže sade ja osjećam mirišćenje nesta o sade ja osjećam mirišćenje nesta Saad ibn Muaz, nego smrću zatresao se arš prijestolje uzvišenog Allaha djela šanuhu. Na njegovoj dženazi pristvola je 70.000 meleka. Kaže poslanik sallallahu alaihi salam da se iko mogao spasiti kaburskih iskušenja, kaburske patnje. Spasio bi se Saad ibn Muaz koji fadilet ima Saad ibn Muaz kod uzvišenog Allaha djela šanuhu. Međutim, kaže Saad ibn Muaz posle bitke kada su našli Enes Nadra ubijenog na njegovom tijelu 80 rana Rekao je Saad ibn Muaz poslaniku sallallahu alaihi veselame, o poslanić je ono što je uradio Enes ibn Nadr, ja to nikada ne bi mogao učiniti. Ono što je uradio Enes ibn Nadr, ja to nikada ne bi mogao učiniti. Čuo je poslanik sallallahu alaihi veselame da u njegovom komšiluku se razbolio dječak, židov, teškom bolešću i šta, je li dovio protiv njega? Je li tražio da Allaha želešanu da ga usmrti? Otišao je poslanik wasallam, da ga obiđe, zatekao ga je na samrti, rekao mu je, o dječače, reci ilahe ilaha illallah, reci la illallah, dječak je šutio, gledao je u svoga oca, koji je također bio židov, šta mu je rekao otac, kaže, o sinčiću moj, poslušaj Ebu Kasima, o sinčiću moj, poslušaj Ebu Pa je dječak izgovorio Ašhedu an la ilaha illa Allah Wa ašhedu anneke Muhammed ar Rasulullah Izašovaj poslanik sallallahu alaihi wasallam Sa usretan govorici Neka je hvala uzvišnom Allahu koj ga je mojim sebebom Izvadio izvatre Wa ma arsallaka Illa rahmetan Lila alameen tebe su poslali kao minus svjetovima munafici su ga izjatili psovali potvarali a on je učio od za njih tražio je oprosta za njih kaže Allah dželle in testagfir lahum 70 mare fa lan yaghfira Allahu lahum molio ti za njih čak i 70 puta Allah im neće oprostiti šta je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ja ću povećati tražiti oprosta za njih više od 80 puta možda im Allah tada oprosti. Dozivao je poslanik sallallahu alaihi ve selleme halimu, majku po mlijeku koja ga je dojila. Dozivao ju je, o majčice, o majčice, a imao je poslanik alaihi sr.a.s. preko 40 godina milost. Ima li je veće predbitku poslanik sallallahu alaihi ve selleme bi poravnavao saf ashaba kao što bi Poravnavao ashabi u namazu, pa jedne prilike jedan od ashaba je stupio naprijed iz Safa i poslanik sallallahu alaihi sallam ga je štapom malopućnom po stomaku ukazujući mu da se vrati u Saf. Pa kaže ovaj ashab, Allahov poslaniče, povrijedio si me, nanio si mi bol, hoću da ti vratim, hoću da ti to vratim istom mjerom. Poslanik sallallahu alaihi sallam zadiže svoju odjeću. Pokazuje stomak i kaže, Bujrum, vrati. Zatim se ashab ovaj zalijeće grli poslanika sallallahu alaihi wasallam oko njegovog tijela i ljubi ga, pita ga poslanika alaihi wasallam šta te navjelo da to uradiš. Kaže, pred nama je bitka i možda me Allah želešanu počasti to možda prešelim u ovoj vici pa želim da zadnje na dunjalu ko bude moj susret s tobom dodir moga tijela s tvojim تيلوم. نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلا قلق عظيم نون تاكمي قالما اي Što oni pišu, ti nisi milošću gospodara svoga lud, ti ćeš sigurno nagradu neprekidnu dobiti, jer ti si zaista, zaista najljepši čudi. Objavljuje se, draga moja braćo, sura An-Nasr. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu i vidiš ljude kako u skupinama u Allahov vjeru ulaze, ti valičaj gospodara svoga hvaleći ga i moli ga da će oprosti, on je on je uvijek pokajanje primao. Znate li šta je povodo objave ove sure? Ova sura, ova sura, sura Nasr, nego vještava smrt Allahovog poslanika sallahu alaihi wasalame. Jednog dana izašao je ovaj poslanik alaihi wasalatu selam pred narod i rekao, ako sam nekoga išibao po leđima, evo mojih leđa neka mi je vrati istom mjerom, a kao sam nekome povrijedio čast, neka mi vrati istom jerom. zatim je rekao Allah, Allahov poslanik Allah želešanu ho je dao jednom čovjeku da bira iz dunjalučke bašće i cvijeće koje hoće ili da bira ono koje Allah ima kod sebe pa je taj rob taj čovjek izabrao ono što Allah ima, zaplakao je Abu Bekri rekao, o Allahov poslaniće žrtvojimo za tebe Naše očeve i naše majke, žrtvujemo za tebe naše očeve i naše majke, rekli su ljudi, pogledajte ovog starca, šta je njemu, poslanih sallallahu alijha sallame govori o robu koga je Allah stavio na ispit da ubere ovo dunjanočko cvijeće ili ono koje ima Allah. Pa je taj čovjek izabrao ono koje ima Allah, a ovaj starac plaće i viće, žrtvujemo te za naše očeve i majke, žrtvujemo te za naše očeve i majke, Allaho poslanit ovi ljudi nisu znali o kome se to radi, o kojem se to robu radi, koji je bio u poziciji da bira Ebu Bekr radi Allahu ta'alan, dobro je znavo da se radi o poslaniku sallallahu alaihi wa salame. Znao je da je poslanik alaihi salatu wa selam, odabrao da ide svome gospodaru Allahu jala šanuhu. 29. sefera 11. godine po hijri osjetio je Rasul, alaihissalatu wasalam, visoku temperaturu. Preselio se kod Ajše, radi Allahu ta'ala anha. Ušao je podvezane glave, kući nogu za nogom i govoreći, O Ajša, moja glava, o Ajša, moja glava, a Ajša bi govorila kako bi malo razvedrla poslanika, sallahu alaihissalame. O poslaniće, moja glava, kakva tvoja glava? Žaleći poslanika, alaihissalatu wasalam, dan, dva, dva, dva, dva Temperatura se povećavala, bole se pogoršavala. Naredio je poslanik, alaih salatu wasalam, Ebu Bekru da predvodi ashaabe u namazu. Rekla mu je, ajša, Ebu Bekr je blag čovjek, neće moći da predvodi ljuda u namazu. Stali su ashaabi da klanjaju prvi namaz bez poslanika, alaih salatu wasalam. Donio je Ebu Bekr početni tekbir i ubrzo nakon toga zaplakao. Zaplakao je Ebu Bekr radi Allahu ta'ala anhu. Zaplakala je cijela džamija. Među njima nije bilo voljenog poslanika alaih salatu wasalam. Ušla je Fatima kod svog babi poslanika alaih salatu wasalam. I vidjela ga koliko se muči zbog bolesti pa je rekla. O žalosti moja, moj oče. O žalosti moja, moj oče. Kaže poslanika alaih salatu wasalam. Od danas tvoj otac neće imati bola. Od danas... Tvoj otac neće imati bola. Povećala se temperatura. Rekao je poslanik alaih salatu wasalam u jednom hadisu. U istinu ja doživljavam temperaturu, vručicu, koliko dvojica vas. Priča ajša radi Allahu ta'ala anha. Da se poslanik sallallahu alaih salame gubio, padao u nesvijest. Zatim se budio, zatim padao u nesvijest i neprestanu. Tako poslanik alaih salatu wasalam Kao što kaže da to življava temperaturu koliko nas od ljudi dvojica, pa poznato nam je da na temperaturi od četrdeset stepeni čovjek gubi svijest. Pa kažu islamski učenjaci da je poslanik, ali i salatu vasalam, pred svoju smrt imao temperaturu osamdeset stepeni. La ilah ilah ilah, stepeni, la ilah, la ilah. Pozvao je Hasana i Huseina, svoje unučiće, i poljubio ih. Oporučio je svako dobro prema njima. Pozvao je svoje žene i uputio im savjet. bolje bivala, jača i žešća. Preseljenje odpočelo. Podigla je Aisha radijallahu ta'ala anha poslanika alaih salatu wa salam i naslonila ga na svoje grudi. Ušao je Abdurrahman, sin Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhuma u Ruci je držao misvak, kaže Aisha. Primijetila sam poslanika sallallahu alaihe sallame da gledao misvak, a volio je stalno prati zube misvakom. Upitala sam ga, hoćeš li ga? Najšaretio je glavom da hoće. Očistila sam misvak, omeša ga i dodala mu. Nisam ga vidjela da je ikad bolje i ljepše čistio zube nego tada. Pred njim je bila zdjela s vodom kvasio je ruke u vodu, potirao se po licu i govorio La ilahe illallah innenin mauti sekarac. La ilahe illallah u istinu smrt ima svoje muke. Podigao je poslanik Ali Salatu selam ruku i usmjerio pogled u plafon. Njegove mu bare kusne su šaputale sa onima. Sa onima kojima si milo svoju darovu poslanicima. Iskrenim, šehidima i dobrim, gospodaru moj, oprosti mi i smiluj mi se, priključi me uz vjerovjesnike, gospodaru moj, priključi me uz vjerovjesnike. Ovo su bile posljednje riječi poslanika sallallahu alaihi veselime koje je ponovio trije puta. Klonula je ruka, preselila je plemenita duša, otišla je svome uzvišenom gospodaru. Medina je otunula u tamu, sve u njoj se pomračilo, tuga je zavladala Medinom, što se tiče Alija radi Allahu Teala An, on nije mogao da govori, Osman nije mogao da ustane i klanja, Omer, Omer je govorio, lice misle da je poslanik sallallahu alaihi wasallam umro, neka znaju da nije umro, otišao je kod svoga gospodara kao što je otišao Musa alihi salatu wasalam, Bilal. وَمَا أَدْرَاكَ مَنْ بِلَعْ Posle smrti poslanika alaih salatu wa salam prvi namaz treba da se klanja bez poslanika alaih salatu wa salam ko će da uči ezan ko će da uči ezan i da poziva narod na namaz stao je Bilal gleda Bilal minber. بسانيكة عليه السلامي سبقى لدى كبير بسانيكة لدى ممبر لدى كبير بيلاد الله أكبر الله أكبر تشك تشك من دوشي على ستجي زوبي يأجا سوية دوشي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Šehadu an la ilaha illa Allah, ashadu anna Muhammeden Rasulullah. Paw je Bilal. Pao je Bilal i zaplakao govoreći: Učio sam ezan poslaniku, ali selatu i selam, i posle njega nikome više neću učiti ezan. Tražite sebi, tražite sebi drugog mu ezina Stanje među ashabima bilo je napeto sve dok nije Došao Ebu Bekr radijallahu talan, ušao je kod Ajše i uputio se poslaniku, alihi salatu wasalam, koji je bio prekriven platnom. Otkrio mujemu je mu lice, pao preko njega, poljubio ga, zaplakao i rekao, Draži si mi od oca i majke, Allahu poslaniće, Allah neće dozvoliti da dva puta umreš, smrt koju ti je Allah propisao ti si dočekao. Zatim je izašao, okupio stanovništvo Medine i rekao, koje od vas obožavao Muhammeda sallallahu alaihi wa sallama, neka zna da je Muhammed mrtav, ako obožava Allaha, neka zna Allah je živ, on ne umire, zatim je proučio riječi uzvišenog. Kao što stoji jeli u prijevodu značenja, Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika, ako bi on umro ili ubijen bio. Zar biste se stopama svojim vratili Onaj ko se stopama svojim vrati Neće Allahu nimalo nauditi A Allah će zahvalni sigurno nagraditi Kaže Nes radi Allahu caalan nesjećam se da sam doživio ljepši, svjetliji i radosniji dan Od onog dana kada je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam ušao u Medinu I nesjećam sjećam se ružnijeg, tamnijeg i tužnijeg dana Od onog u kome je preselio Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasalame. Molim Allaha žallašanuhu da nas učini od onih koji će voljeti njega, Allaha žallašanuhu, njegov poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wasalame, i koji će slijediti njihove upute, njihove propise. Kažemo ovaj govor i molim Allaha da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima, a molite i vi jer Allah Đallašanu je taj koji oprašta, voli opraštanje pa ga molimo da nam uzvišeni oprosti. Molim Allaha Đallašanu da Pomogne svoj našoj braći muslimanima i muslimankama, koji se bore da uzdignu Allahu i želešanohu riječ. Molim ga subhanahu wa Teala, da sve one koji su presalili na njegovom putu, upiše u šahide, a sve one koji su zadobili rane, da ih izliječi, da im zacijeli rane i da ih urati na bojno polje i da im podari ono zbog čega su inša Allahu ta'ala izašli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta ta'ala. Allahu <laughs> Akbar Allah internet stranica minber ahma ka abghi ya ja hajjan li tar mab ul hadhihi sabili ad'u wa yqulnu ya qudwan ka allah in ma je kao ho jedan Allah yani oni poganesi islamska internet stranica minber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 Bismillahirrahmanirrahim. Islamska internet stranica Minbar. Allahu Akbar.